Ashhadu an la which is a for everyone so is for, Salah, for when we pray facing him every day facing him till we meet our lord Allah. There's only one guy, Muhammad is his messenger, Allah, لا إله إلا الله Thigh is for the head, the morning light, the sun has turned from... إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاك Sve što je na zemlji mi smo kao ukrasni stvorili da iskušamo ljude ko će se od njih lepše vladati a mi ćemo nju i golovom redinom učiniti No A'udhu billahi manu šeitonu rođim, bismillahirrahmanirrahim. Aktivna islamska omladina Linz pripremila je za vas novo audio izdanje pod nazivom Bogobojaznost. And love is for the beginning of la ilaha illallah Ma is for the messenger Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah, there's only one God Muhammad is his messenger Allah, La ilahe in Allah is for known, the sleep God gave To give us rest after the day And ha is for the hijrah, the journey That the Prophet made And wa fawduh before we pray To help us wash our sins away And ya is for yaum iddi Allah, tezoliv an bari muhammad, izhiz masin La ilaha illallah, la ilaha illallah A'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim Bismillahir-Rahmanir-Rahim Inna l-hamda lillahi nehmaduhu tabarakah wa ta'ala wa nistahdiuh Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sey'at i'amalina Min yahdi hil-lahu lahu wa min yudlil fela hadiy-lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن ولاهم إلى يوم الدين أما بعد قال الله عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يصلح لكم أعمما لكم وويغف الَّكم ظنوبكم وما يطيع الله وَرسهُ فقد فازَ فوزَن عظمة وخير كلم كلم الله وير الهدي هدي محمد صل الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة دع و بعد السلام عليكم رحمة الله تعا Allahu džele šanuhu velika hvala koji nam je dao, braću, najveću blagodat na ovome svijetu a to je ova lijepa vjera, ovaj lijepi hedijet i ova lijepa hedaja ova lijepa uputa, ovaj najbolji poklon koji vrijedi i na dunjalu, koji na ahiratu Zato, draga moja, braću, čovjek je nazvan čovjekom Sumijel insan insan min katreti nesyane. Čovjek je nazvan kako kaže pjesnik čovjekom zbog toga što zaboravlja. Pa ja želim samo da nas posjetim, da ne zaboravimo, da imamo najveću blagodat koja se može na dunjanuku zadobiti, koja vrijedi i za Dunjaluk i za ahiret. Nekaj salavat i selam na Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve selleme, najbolje čeljade koje je ikad ovom prolaznom zemljom hodilo čovjek najboljeg imana, čovjek najboljeg znanja, čovjek najbolji kao muž, kao muđahid, kao komšija i samo najbolji za koga Allah tebaraka ve taala kaže: "Wama arsalnaka illa rahmetan lil alamin." Li smete o Muhammede, kao milost svim svetovima. Ono o čemu bija večeras da progovorimo i da potrošimo sahat vremena robujući Allahu Đelešanhu po riječima Omara radijallahu ta'ala anhu, kako je znao kazati ashabima, sa ova sahabi, hajde vjerujemo sahat, hajde se družimo sahat, da Allaha Đelešanhu uveličamo, da nam se iman poveća. Govorimo ćemo o jednoj jako bitnoj temi, Pogotovo temi koja je ako ikad bitna onda u ovim vremenima u ovim vremenima velike smutnje i nereda i vremenima teški dana i teški iskušenja govorićemo o takvaluku u vremenima smutnje i vremenima iskušenja Zajdite draga braćo da strah od Allaha dželle šanhu proizodi kod čovjeka stabilnost i daje mu energiju da bi mogao proći ovim dunjalukom koji je pun iskušenja i koji je kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ad-dunya darun dunjaluk je vračio kuća za onoga ko kuće nema tako je kazao naš poslanik sallallahu alejhi što znači nema ni jednog stvorenja na dunjaluku a da kuće nema Allah se pobrino i zamrava. I njemu je napravio kuću. I svakom drugom stvorenju. Ali on nije prava kuća. Orad darul ahiratu hayru wa abqa. Jer je darul ahira, ona kuća na onome svijetuje. Hayrun wa abqa. Bolja i vječna. Pa zato, draga moja braćo, nakon vjere u Allaha dželešanuhu, ono što treba mu'minskim srcima, najviše jeste da strahuju od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kur'an je pun ajeta i možda nema u Kur'anu ni jedne stranice da direktno ili indirektno ne upozorava vjernike i ljude općenito da od Allaha dželašanu strahuju. I mi znamo da je to sastavni dio našeg vjerovanja. Da čovjek po ehle sunetskom vjerovanju ne može ni po jednom drugom vjerovanju Ne može biti vjernik musliman ako se ne boji Allaha Želešanu. Zato Allah Želešanu puno ajeta i u ajetima koje je poslanik alai salatu wasalam uvijek citirao kada bi počinjao da govori bilo hudbu, bilo predavanje, jeste da posjeti vjernike da se Allaha Želešanu boje. Pa Allah Želešanu mu kaže, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha Želešanu. Kako? Istinski kako se treba bojati. I ne mojte umrijeti osim kao pravi muslimani. O vijenici, bojte se Allah i govorite samo istinu. O ljudi, bojte se vaše gospodara. O vijenici, bojte se Allah i neka svako pogleda šta je za sutra pripremio. O vijenici, bojte se Allah i budite sa iskrenima. I tako dalje, i tako dalje. Puno je... Puna je Allahova čitanka ajeta koji nas upozoravaju da se Allaha tebareke ve taala bojim. I pobijajte braci. Da čovjek uglavnom onoga čega se boji bježi od njega. Ali to nije slučaj sa Allahom tebareke ve Čo je se boji vatri, Čo je se boji poplavi, Čo je se boji žene nekad? Boji se zakona. Boji se životinje i bježi od toga. A onaj ko se boji Allaha šta bude sa njim? Fa ila Allah. Bježite Allahu. Mi se bojimo Allaha, ali bježimo Allahu. Tražimo kod njega snežtaj. Jer znamo da je Allah tebareke ve teala ta onaj koji nas može zaštititi. I zato što se više Allaha bojimo, sve više Allahu, Allahu. Trčimo i idemo. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme braćo na oprosnom hadžu Hajjatul Wadaa je kazao između ostalog jedan jako poučan hadis u kojem je ostavio poruku ili oporuku vasijet ashabima kako njima tako i svim generacijama koje će dolaziti do sudnjeg dana pa kaže Ebu Umameh radiyallahu ta'ala anhu, kaže, čuo sam Allahu, poslanika sallallahu alihi wa sallam, naopnosnom hađu da je rekao, ittaquullaha rabdakum, vassallu khamsakum, vassumu shahrakum, vaddu zakata amwalikum, vatiyu umarakum, tadkulu ljennata rabdakum. Poslanika l-Islam je kazao, bojite se vaše gospodara, bojite se Allaha vaše gospodara. Tla pet vakat namazah, poslite mjesec Ramazan, dajte zekjat od vaših imetaka, budite pokorni vašim emirima, ućete u džennet vašeg gospodara. Ovaj hadis je sahij, bilježi tirmizi, Imam Ahmed i Hakim, i svi kažu za njega da je sahij. Vidimo, braći, u ovome hadisu, na poslanih, kada salatu salatu vasalam, prvo počinje sa takvalukom. I pogledajte Allah, te bareke tebareke ota'ala, odabro poslanika alejselatu vesselam kao najbolje čeljade šta mu kaže ja ej o ljudi stic allah wallahu poslanik će bojsa allah o pegamberu bojsa Allaha. za se to poslanik alejselam nije boja nego je to braćo način govora to je riječ koja mora biti dio našeg riječnika To je riječ koja mora da stano kruži među nama. I zato kada ti neko kaže, boj se Allaha džalešanuhu, nemoj slučajno da kažeš, košto se to dešava u našim krugojima, brat ti odgovori, kada je boj se ti. Osobina pravi vjernika kada se kaže boj se Allaha da obori glavu, da promijene boju i da kaže Allahummeđa alimina al l-muttaqinu. Gospodaru, daj mi da budemo zbogobojazni. Jer ako ne budemo takvi, džaba mi je moj sam i metak i moj ibadet, Jer Allah želašanu neće primiti nego o samo od oni koji su predani, to jeste oni koji su bogobojazni. Šta je, braćo, šta je to takvaluk? Takvaluk u jezičkom značenju znači da čovjek stavi iznađu sebe i onoga čega se boji pregradu jednostavno da sebi zagradiš i da se više možeš na taj način da se zaštitiš od onoga što te vreba u jezičku u šerijatskom značenju takvaluk znači da između sebe i onoga što Allah dželel šamuhu zabranje staviš pregradu da od grijeha staviš pregradu i da na taj način se zaštitiš od onoga što te može u propast odvesti. A kaže Ibn Mesud radiju Allahu ta'ala anhu, kada je upitan šta je to takvaluk, pa je rekao, takvalujek je da budeš pokoran pa nećeš nepokoran biti. Takvaluk je rekao je Abdullah Ibn Mesud da budeš pokoran pa nećeš nepokoran biti, da Allaha spominješ pa nećeš zaburavan biti, da Allahu činiš šokor pa nećeš nezahvalan, nezahvalan biti. omer Omar radijallahu ta'ala anhu, kada je napisao pismo svome sinu Abdullahu, odmah nakon zahvalen Allaha dželešanhu i salavatana poslanika sallahu alijeme sallame, kazao mu je o moj sinko, Abdullah, boj sa Allaha šanhu jer ako se budeš Allaha bojao, on će ti biti štit. A ako mu budeš izvršavao naredbe, on će te zato nagraditi. A ako mu budeš zahvalan, on će ti povećati. Znači, samo vidimo korist otakvaluka. Pogotovo vraća otakvaluk u ovim vremenima. Vidite da danas svakat da vjernik, i to je jedan od preznaka sudnjeg dana, Da će doći vakat kada čovjek ne može vijeniti da nađi mjesta na dunjavu gdje se može sakriti. I danas je takav vakat. I zato pravite braću sebi ogradu. Pravite sebi ogradu na kojoj piše takvaluk. Da se bojimo Allaha Đelešanhu i nakon toga što nas god zadesi moćemo podnijeti uz Allahu Tebaraka i Otajla pomoć. Veliki Ali koji je Allahu tabaraka u ta'ala učišao na Ahirat prošle godine, koji je nakon Allaha tabaraka u ta'ala sigurno ima sebeba i udjela u našoj uputi, šeh Mohamed Salih ibn Utajmin je postavio neke, a ima i puno, dobrote takvaluka i koristi takvaluka i na Dunjaluku i na Ahiratu, o čemu ćemo mi ako buda nešto kazat da vidimo imamo li to kod sebe ako imamo Allahu šuturajemo a ako nemamo onda Allahu se pokajemo i poradimo na tome da to sebi priuštimo Prvo draga braćo na dunjaluku od takvaluka imamo korist što Allah dželešanuhu daje da nam naše stvari idu svojim pravim putem Mi puno radimo da na dunjaluku Imamo obaveza kako prema Allahu Đelešanu, tako prema samom sebi, tako prema drugima. I često vidimo da se ne možemo snajati u našem životu. Pa se moramo zapitati šta je razlog tome. Jer Allah Đelešanu šta kaže? وَمَيْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا Onaj ko se bude Allah Đelešanu bojao, on će mu dati da mi njegovi emrovi idu i idu lako. Znači, ako želiš da tvoj život bude uređen kako treba i da se ne zapetljaš u dunjaluku, savjetujem takvaluk. Jer to Allah Đelešanu kaže i zato vidimo da oni koji su bili bogobojazni mogli su naći vremena i za Allaha Đelešanu i za sebe i za druge i tako dalje. Mi danas kukamo Kažemo, nema bereketa u vremenu. Vrijeme je, braću Allahu, stvorenje. I u njemu uvijek ima bereketa, ko ima u mene i u tebi bereketa. Ako ja i ti želimo bereket, vallaha i Allah će nam počiniti vrijeme. Znači, nemojmo prevacivati bolest na nešto drugo. Vjerovatno je problem kod mene i kod tebe. I zato, ako želimo da nam stvari idu u redu na Dunjaluku, bojmo se Allaha Želešanohu. I zato nas ljudi gledaju čudno i kažu ne može nikako biti, vi morate neke pare primati. Zašto? Zato što nemaju berekata u svom životu. Rade od jutra do sutra, ali ne možeš ti harame podmirti. Vaz Vazda fali i vazda negdje šuplje. Dok vjernik, on se zadovolji sa onim skromnim i Allah mu Đelešanu udadne da mu njegove stvari idu svojim prirodnim tokom. Dalje, braćo, druga korisna dunjaluku koju imamo o straha od Allaha jeste mi imamo problem sa jednim stvorenjem i imat sa njim problem dogod ne odemo sa ovoga svijeta. A to je Allahov najveći neprijataj šajta koji je sebi dao zadatak da se neće mješati u oranje i kopanje. Da neće sebi Dozvolite da troši vrijeme da bude zemljoradnik, poljoprivrednik, nego da će sav svoj život potrošiti da zavodi ljude sa Allahov puta. I zato, ako želimo da se sačuvamo od ovoga stvorenja, braću, koji je jači od nas, školovaniji od nas, pretrganiji od nas, ima puno veće mogućnosti od nas, i znajte da je dokaz tome riječi allaha dželešanu tražite utočište od allaha dželešanu od prokletog šeitana zašto? zato što je šeitan jak i niko od nas se ne može šeitanom hrvat i zato mi prizivamo allaha dželešanu da nam bude u pomoći da savladamo ovoga prokletog šeitana čak nam dolazi kad kur'an učimo tu nas napada Pa Kur'an kaže, ojda karatel Kur'ane, festa'idh billahi mine şeyhu fani rođim. Kada hoćeš Kur'an da učiš, traži zaštitu kod Allaha od prokretu šeitana. On tu dođi, i ja sam to danas vidio. Učimo Kur'an, od jednom jednom bratu puknu film, naljuti ga drugi jedan brat, i on odaj iz halki. Znači, šeitan želi da ljude razvali i da je odrati i odvede u džehennem. A potvrle su riječi Allaha Tebareki wa ta'ala kada kaže Innal lezina teqau ida mesahum ta'ifatum mine šajtan tadakkaru fa ida hum mubasirun Kaže, zaista oni koji budu bogobojasni kada im se približi šajtan, hoće taj mes, hoće neko svoje zavođenje takvi se sjeti koga Allaha Đalešanu I progledaju, to jeste, šeitanu kažu što dalje od nas. I zato, draga moja vraćo, takva luk je naše oružje na dunjaluku, koje samo treba da potegnemo. Dalje, mi često nemamo bereketa. Nemamo ga u svom životu. Ljudi puno posijuju, kažu, nema bereketa. Jedemo hranu, jedemo ovoče, jedemo sve. Kaže kao da neke gume jedem. Nema u tome bereketa. Zašto? Zato što ako bude tak luka na dunjaluku, onda će Allah Đelešanu otključati bereketa i sa nebesa i sa zemlje. I zato se kaže da je u vreme umevijskog hilafeta u jednom periodu pšenica, jedno zrno pšenice je bilo poput danas zrna graha. Tako okrupno, A koliko danas ima ljudi Koji kada poženju u pšenicu u klasova u kojima nema ništa. Jer kad prevlada na dunjalku tak valuk, onda Allah Đelešanu dadne bereket i sa nebesa i sa zemlji. Evo danas svaki dan kiše padaju. Kažu u Švedskoj ne pada kiša, Allah je spušta, svakdje je spušta. Svaki dan pada, ali nema bereketa. Zato što nema straha pred Allahom, tabareke u ta'ala. Šta Allah Đelešanu kaže... Voleo an ahla alqura amanu wattaquu la satahna Kaže da su stanovnici toga grada ili toga sela ili toga mjesta vjerovali i bili bogopojazni niti s kojim kaže Allah dželle šanu ostučali barekata i sa nebesa i zemlje jer mi znamo draga braćo Da kako kaže Allah dželle šanuhu, "Ve khalqna mimma'i kulli shay'in hayy". Iz vode sve živo izvodimo. Allah dželle šanuhu spušta kišu. I nije svaka kiša bereketna. Zato treba da bude kod kojim kontaktiramo sa Allahom dželle šanuhu, a to je takvaluk da nam spusti kišu koju ima ima bereketa. I zato bogobojažno društvo je nagrađeno od Allaha Đelešanu s tim što zemlja daje plodove. I zato kada bude mehdija vladao, niko neće tražati zekljati. Niko neće imati potrebe za sirotinu, za, za sadakom. Zbog čega Allah Đelešanu će dati takav bereket iz zemlje, iz nebesa, da će ljudi svi imati dovoljno. Evo danas radimo od jutra do sutra samo da mi mogli da žvačimo. Ništa drugo. Zbog čega? Zbog toga što mali fali takvaluka na Dunjaluku. Dalje, draga braću, odkoristi koristi takvaluka jeste da sa takvalukom čovjek razpoznaje istinu od laži. A vi ste svjedoci toga da ima ljudi koji čitavu Allahu knjigu, znaju na pamet, ali ne znaju pravi put. Smetaj svaka istina. Jer Allah Đelešanuhu nije postavio pravilo, kad budeš naučio Kur'an, bit ćeš na pravom putu. Jer kad budeš imao ogromno znanje, bit na pravom putu. To bi onda bilo nepravedno od Allaha Đelešanuhu, jer ljudi su različni mogućnosti. Međutim, Allah je postavio pravilo, ako želiš uputu, budi bogobojazan, Allah će ti je dati. Pa ćeš sa rabijesirom bolje razumjeti neke stvari nego neko sa čitavim Kur'anom. I to mi danas vidimo kako u našim žirim primjerima, tako i kada čitamo historiju Islama. A šta kaže Allah Đelešanu? Ja, eyuhel ladina amanu, in tattaku Allahe, i furqana. O vjernici, ako budete bogobojazni, Allah će vam dati furqan. Nije rekao ako budete puno znali. Ili ako imate neke posebne diplome, danas ljudi kažu, ti jesi pametan, ali ne imaš napsbenu. Moraš napsbenu, imaš pametan, pa mu onda dati da nam govoriš. Pro promijenuo se život na Dunjaluku. Ko je pituo nekoga shaba, kakvu diplomu nam nosiš? Nego su svi slušali i jedva čekali da nešto nauči. I zato, draga moja braća, ako želimo uputu, Budimo bogobojazni. I vallahi, mi vidimo na Dunjaluku. Vidimo na Dunjaluku sada ljudi. Koji bi mogli onima koji su velike škole pozavršavali. Biti učitelji u životu Islama. To je Allahuva dobrota prema nama, draga braću. Molite Allah da budemo takvi. Jer takvaluk je Allahov dar. Što kaže, brat, naš feređ, ja ti mogu dati para i mogu ti dati ovo ili ono, ali ti bereket ne mogu dati ja. To Allah dželešanu daj. I bereket, i uputu, i zabludu, i tako dalje, i tako dalje. I zato, ako želimo, braću, da idemo pravim putem i da znamo da razlikujemo istinu od laži, što ne znaju oni koji imaju puno više od nas znanja, budimo bogobojazni. Dalje, draga moja braćo, evo sada vlada jedno opšte kukanje. Od braće muslimana do najvećih džahila, do kjafira i tako dalje, s kim god sjedneš samo se govori i lome se prsti, nema se, šta je ovo kriza, pomrijećimo od gladi i tako dalje i tako dalje. Izgleda, upravo, kriza je velika, ali nije materialnog tipa, nego duhovnog tipa. Ljudi su zaista gladni i nemaju. I velike su fukare, ali duhovne hrane. Nima fali da im neko pokaže gdje su duhovni magacini. Gdje su duhovni aldi i hoferi. Da se nahrane te hrane. A šta Allah Đelešanu kaže? وَمَيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَحْرَجَا وَيَرْزُكُهُمْ مِنْحَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ I ne samo to. Ima puno muslimana koji kaže nema izlaza. Najbolje da se ja sada sredim fino kod neke frizerke za pet maraka i ne mere se ovako dalje. Jer vidimo da na dunjalu koji se ne mere življiti sakrit mogu ja biti muslimani na jedan drugačiji način. Ljudi misli da nema izlaza. A poslanik, kada je salatu wassalam, kopa hendeko komedine i daje izlaz, govori habima će uzeti Perziju i Bizantiju. I samo to munaci tada nisu povjerovali. A vjernik je bio ubjeđen da će tako biti. I zato Allah Želšanu kaže, ko se bude Allaha bojao, da će mu izlaz svake situacije i da će mu obskrbo se nije mogao ni nadat. A ovdje se kaže min, min hajzula jahtesib. Ovdje se spominje riječ hisab. Mi to prevodimo odakle se ne nada. To je ovako približno, blizu prevodu. Međutim, ovdje je riječ računanje. Hisab. Znači, Allah će ti dati na faku odakle, nisi mogao da računaš nikako. Jer ja kada se nadam, nada je nešto što bude kratkog, dahaj prođi. Ali kad ja uznem olovku, pa kažem Bismillahirrahmanirrahim, pa počnem da računam. I skontam, ne može mi nikako na faka odavde doš I podvučem jedna koja nema odavde. Allah uprao da ne odatle. E to je to što će Allah Đarašanu dati izlaz i dati na faku odakle se čovjek i nadao nije. Ili odakle, bolje rečeno, ni računao, nikako nije. On je sračunao da neće doš Allah baš dao da dođe odtuda. I zato mi vidimo na Dunjaluku, ko hrani one što i traži dans po Dunjaluku. Če tehnika. Godimu dana ovo traže i. Ko njih rani? Hrani onaj ko hrani onoga mrava. Ko se onjemu brine. I zato je bogobojazan čovjek. To ne znači da treba biti pogrešno mutavakel, da bude onaj koji se ono preda vremenu. Ne. Moraš biti osnovljen na Allaha Đelešanu i da uzmiješ u svoji oni Razoga što treba da uradiš, ali da znaš da ti ne određivaš na faku. nego Allah dželešanu tvoje da budeš kod da ga ne izgubiš, a to je takvalu prema njemu, aze ođeli. Dalje, draga moja braću, na Dunjaluku čujemo često kako ljudi koriste termin, imaju neke evlije. Pa je to kod nas protumačeno, on vidi ono što ti ne vidiš. Zavljedaš se i ti i on u nešto i on vidi dalje o tebe. On vidi kako se zid otvara i tamo nešto vidi, a ti ne vidiš. Zato što nisam toj da ređim. E nije tako, braćo. Ova vjera nije vjera čarobnjaka i neki, jeli, ovaj, mađioničara. Ovo je jednostavna vjera. Ovo je vjera koju je poslani koji jede i ide na pijace. Ima potrebe za dunjalukom kao i svi ostali ljudi. Ovo je vjera Znači normalna vjera koja se slaže s razumom čovjeka. Ako želi da bude Allahov evlija, neka bude bogobojazan jer Kur'an kaže in aulia'u illa almuttaqun. Il Njegovi prijatelji nisu nego bogobojazni. Znači ako želiš da budeš Allahov prijatelj, budi bogobojazan. To je to je evlija na dunjalu. Dalje, draga moja braćo, na Dunjaluku sa Takvalukom ćemo se razriješiti jednog jako teškog tereta, a to je strah od nevjednika. Koliko ima ljudi, sada mi znamo, kažu nam, vi ste dobri, ali vas će pomest brzo. Nema vas, samo vas je malo. To smo čuli na hiljade puta. To su oni ljudi koji su slabići, koji kad kater kahne, on se već uneredi. A Bogobojazan čovjek, šta biva sa njim? Alladin قال <mukli> لهم الناس الناس قد جمعوا لكم فخشه وفسادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل مؤمن Bogobojazan, šta kako on se ponaša? Bježi negdje, sakriva se. Kaže kada svim došli ljudi rekli: "Eno se tamo neki okupljaju proti vas, naoružavaju se i pripremaju se." Foboy se. kaže to ime Iman povećalo. To ime Iman povećalo. I rekli su dovo nam dovo dana mi je Allah divanjem pomaže i divan zaštitnik. A Kur'an kaže dalje: "Wa in tasbiru wa Ako budete strpljivi i ako budete bogobojazni, njihove spletke vam nimalo neće moći nauditi. Nii malo. Jer spletke nevijeni Allah razvaliva. Za šeitanske je spletke kaže in kejde še jupani kano ba'ifah. spletke su slabe. A za ljudske je spletke šta kaže? Vajem kurune, vajem kurun Oni spletkari ali jelah spletkari. Vallahu makinin. Allah je najveći spletkaru što ti ni. Ali kada onoga momenta kada budemo bogobojazni. Vallahi, braćan, ako ne budemo bogobojazni, poješći nas keafiri za Dorčak. Znajte da ima preko 200 miliona kršćana oko nas, a 2 miliona bošnjaka vallahi mogu nas za Dorčak pojesti. Znajte da je poslanik sallahu alihi wasallam na bedru digao ruke i molio Allaha i plakao da mu je spao njegovo grtač I govori o gospodaru, ne dozvoli da ova skupina danas bude uništena. Jer ako to dozvoriš, neće ti imat ko obožavati. Provjerena skupina. Ima li neko da je bio od učesnika bedra, da nije želio da pogine taj dan? Ili da mu je fallo nešto dimana, neka karka? na obubila. I zato Allah, želešanu, kad se tako u potpuni stvar ne gleda u broj, nego gleda u kvaliteti a od kvaliteta je da budemo bogobojazni od Allaha Tebara Kevotala. Talje, draga moja braću, mi na Dunjaluku često čujemo dva brata rade neki posao dunjalučki, neki biznis i onda konstatacija na kraju neću više nikada sa muslimanom trgovati. Neću više nikada sa muslimanom putovati. Neću više nikada sa muslimanom ulaziti u neke dugove i tako dalje. Veli, ona je ovakav me prevario. Nego, šta kaže Sađahilima raditi? Šta je problem? Problem je manjak takvaluka. Jer Kur'an kaže: "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, wa se. Dači sarađujete nadobroćinstvu i takvaluku. A ne morate sarađivati u griješenju i neprijateljstvu. Nači, ako ne bude birra, ako ne bude dobročinstva, I ako ne bude takvaluka, šta će bit biće je grijes i nepretestuo. zato mi vidimo braći po 3-4 mjeseca. Ne selame se, ne govore, ogovaraju se. Ne spominiti njega, kaže nikak uf, uf. Odmah mi kaže, sakrprovre. Zbog čega da je takvaluk tu? Da je takvaluk tu? Pa shabi primaju Halida ibn Velida, koji je nanio žestoke poraze muslimanima. Ali onoga moment kada je došao u Teobe, ima za njega mjesta. A kamo li za brata muslimana koji pada Allahu na seždu. Što kaže jedan brat kad sam bio vojce u ovoj bosanskoj, tek sam kaže onda vidio šta znači brat musliman. Valulahi kada je volio da je sa mnom bio najslabiji onaj što što me najviše pravio problema. Da je on bio sa njim, ja bi možda, da je sa mnom bio imao bi ja šta sa njim razgovarati. Jer kod drugi je svaka druga neozubila Allaha haksuju. Svaka ne izmišljaju psovku. A u najmanju ruku i najslabiji među nama to ne koristi. U njihovim vredojima najpobožniji e i best i kažu pa ne ja. A to nama uši para. I zato vodimo računa. Mi smo familija. Mi smo braća. A bit ćemo jaki. Neće nas moći ništa razvojiti ako budemo bogobojazni. Dalje, draga vraću. Kazali smo i sinoći. Mi činimo dobrih dijela, nema sumlje, ali znajte dobro da dobra dijela neće biti kod Allaha primljena ako ne budemo bogobojazni. Neće Allah greha uprostiti ako ne budemo bogobojazni. Kaže Allah, Ja, ejuha, lezina, amenut taku Allahe, wa kulu kavlan sadida, Yuslih lakum a'ma wa yagfir lakum dhunubakum, O vjernici, bojte se Allah i govorite istinu. Šta će biti nakon toga? Yusleh lekom a'malakum. Allah će vam učiniti da vam djela budu prinjena. I grehe će vam oprostiti. Kada? Kada budete Gogo bojazni. Dalje, draga braćo, često čujemo, braća kukaju i kažu, ne mogu da zapamtim. Ponavljam suru 20 dana, nikako neće u glavu. Pa ne može kad ima puno grijeha, pa ne mere se nigdje dobro dijelo sad stanjiti. Nema prostora za njega. Moraš prvo loša dijela izgoniti iz glavi i srca, pa će onda biti prostora za dobro dijelo. Jer Allah Đelešanu kaže اللَّهَ اللَّهَ. Bojte se Allaha, Allah će vas potučiti. Znači, ako želiš da nešto zapamtiš, očisti se. Uspić je onaj ko je očisti, ne onaj ko zna kako se čisti. Mi imamo puno ljudi, oni znaju neki baruf, ali ne rade to. Nego dobiva pare ko? Onaj ko radi određen posao. E tako i ovdje. Čisti se onaj ko je uzo ribač u četku i čisti sebe od loši, od loši dijela. Dalje, draga braćo, uputa ta hedija o kojoj smo govori ili hedaja, ta najbolja blagodati, najbolji poklon Dunjaluku, Allah je neće dati, nego samo Bogu bojaznom. Pa šta kaže Allah Čelešanu? Ba'da, audu <us <tourism> billah <us> min shetan, žin, bismillahirrahmanirrahim, Elif lamim, zalike il kitabu la rejbe fi, hudalil <us> mutaqin, Elif lamim, Ovo je jasna knjiga u kojoj nema nikvi sumnji. Puka istina uputa kome? Učevnim, školovanima, pametnima, bogobojazima. Hud al-lil muttaqin uputa onome ko bude bogobojazan. I zato mi na dunjanu ko vidimo puno ljudi. Ova je završio ono, ova je završio ono, ona je kaže Ja sam u toj medresi, ovaj kaže, ja sam u onoj, međutim ne vidimo puno hajra. Zbog čega? Zato što je manjak takvaluka. Zato što je manjak takvaluka i zato, draga moja vraću, potrudimo se da ovo nakon imana ugradimo i da uživamo u ovoj svojoj lijepoj vjeli. Da uživamo, kako kaže Imre Tejmije, šta mi može moj neprijeten, dženete u mojim prsima, to je taj takvaluk. To je taj takvaluk. Zato kada su pitala sahabim pusa Nikala Islam gdje je takvaluk, šta je kazao? Nije rekao u bradije. Nije rekao u nekim drugim stvarima. Nije rekao et takvaha huna, et takvaha huna, et takvaha huna. Mošare ila sadrihi, saratete marrati. Rekao je takvaluk je ovdje, ovdje, ovde I tri puta pokazao na svoja prsa. Znači takvaluk je tu oko srca. Zato čovjek mora da puni svoja prsa, jeli, dobrim stvarima, valukom i onda neće biti muka u prsima. Neće se čovjek ljutiti, neće biti nervozan, neće biti ponižen, nego će biti naproti čovjek koji je pun energije i koji je privlašan za druge i jedva čekaju da vide šta to on nosi pa da i oni to uzmu od njega i sebi ugrade u svoja prsa. Ovo je bilo nekoliko jeli dobrota na dunjaluku koje imamo od takva Idemo malo, braću, na Ahiret. Prva stvar na Ahiretu ili dobrota od takva braću, jeste da Allah priprema, što mi kažemo, i kram. I kram i dobrodošlicu onima koji su bogobojazi. Inna kod Allaha će biti najbolje primljen onaj ko bude najbog, najbogobojazni. Znači, neće kod Allaha Đelešanu biti kao na Dunjalku, koliko imaš činova, ko ti je u policiji radi, ko ti je u opštini, koliko imaš platu, kakav pasoš, kakve si boje, kojim jeskom govoriš, nema toga kod Allaha Đelešanu. Kod Allaha Đalešanuhu je samo viza takvaluk. A to vizu si mora uzeti iz Kur'ana i Sunneta i ne budeš lije donio, kod Allaha Đalešanuhu druga viza ne vrijedi. To je ofental. Kod Allaha Đalešanuhu to je vječni boravak i vječni išram samo za one koji budu bogobojazni. I vi znate na Dunjaluku da se demonstrira ta jednakost često da bi ljudi shvatili da je kod Allaha bolji samo onaj koga se više boji. Pa vidimo kad klanjamo, ne može neko stati tamo, neko ovamo, nego ide u mihrab koji je najučevni Po nekom pravilu trebao bi biti najbogubojazniji, ali danas je, mi učimo ko papagaj možda ima u safu bolji muslimana od onih koji su u mihrabu. Vidimo hađ, moraju svi biti u jednom odjelu. Ne može onaj kralj kazati, ja neću ove dvije krpe. Ja hoću da obučujem pravo svoje neko djelo, To je jedno demonstriranje jednakosti. Da bi ljudi shvatili da kod Allaha Đalešanu Allah ne gleda u naša tijela, niti u naše izglede, nego gleda u naš takvavuk, u naš iman. Danije, draga braću, pobjednici na onome svijetu će biti bogobojazni. Tako kaže Allah dželle šanu: "A ko posluša Allaha i njegovog poslanika Onaj ko bude pokoran Allahu i njegovom poslaniku i bude strahovao od Allaha dželle i bude bogobojazan. Jer mi to sve prevodimo i hušu i takvalu, prevodimo bogobojaznost. Međutim, u arabskom jeziku koji se to puno razkuje. I u ajac se spominju ove stvari. Ko bude strahovao i ko bude bogobojazan, takvi će biti pobjednice na onome svijetu. Znači, pravi strah. Kad se Allah spomene da čovjek zastane, a ne da se služimo danas. Zamijenismo džahilijet sada ovim izrazima šarijetskim, pa brat Galamina, brata, i kaže Astaghfirullah! Prije bi znao nešto drugo upotrebiti, a mi znamo da svaki i vikr kad koristimo, to je se približimo Allahu Đelešanu, ne da prepanimo brata. I zato bogobojazan čovjek treba da bude oprezan kako se ponaša u kojoj prilici. Na onome svijetu, isto tako, draga braću, neće Allah Đelešanu primiti dijela nego samo bogobojaznima. Inna yataqabbalu Allahu minal muttaqin Zai sta Allah će primiti samo dijela od bogobojazni. Gdje da možeš ti donijeti stotinu diploma i 100 knjiga u glavi na pamet, ali ako budeš bogobojazan, to Allah dželle šhanahu traži. Dali draga braćo valja genet naslijediti. To je miraz. To je izazov. Ko će naslijediti džennet? Hoće al-munatik Hoće onaj koji je bio nemaran? Hoće li kafir? Ebeda. Nikad. Samo bogobojazan insan. Zato mi znamo da mu'min odmah ide u džanjat. Zato niko od nas sve smije kazati ja sam mu'min. Nego mora kazati ja sam mu'min inša Jer biti mu'min znači imati potpun iman. Nemati velike grijeha, a za male stalno svaki dan šamara 90 puta, 100 puta, 70 puta i stigfar. Čini ti da poništavamo mala, loša dijela. Zato bogobojazan čovjek će naslijediti džennet kako Allah tebareke u ta'ala kaže tjil kel džennetu leti nurithu min aibadina man kane taqija taj džennet će naslijediti od naših robova oni koji budu bogobojazni. U džennetu, draga brašo, imaju rijeke koje je ispod kuća teku. Tačnije ispo soba koje je Allah tabareke o ta'ala napravio i sredio za svoje odane bogobojazne robove. One četiri rijeke džennetske će teći ispo ljudskih kuća u džennetu. Zato treba to dobiti i treba da to bude velik motiv za vjernika ali da zna vjernik da mora tu biti takvaluk. Kako kaže Allah dželle šanuhu Lakin illevi nettaqavu rabvehom Lehun warafa min thawqiha ghuraf mabniyah tajri min tahtiha al-anhar wa'ada Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad A što se tiče bogobojazni koji su strahovali od Allaha dželle mm. šanu takvima pripadaju sobe sobe jedne na drugima takvo napravljene ispod koji tekuju rijeke. Tu je Allahov obećanje. Allah svoje obećanje neće izneveriti. Dalje, draga vraću, džennet se približava u bogobojaznim. I ovdje ćemo spomenuti jednu priču koja je vezana za bedr. Kada je poslanik s.a.v. završio s onom dobom koji smo malo prije spomenuli, okrenuo se ashabima da i sada zagrije On je molio Allaha dželešanu, al džaba Allah traži sada dijelo. Nije dovoljna samo dova, mora se nakon dove, jeli, zavrnuti rukavi, pa u posao krenuti. Pa kaže, o ashabi, požulite džennetu, čija je, čija je širina, koliko između nebesa i zemlje. Pa kaže, Aumeir ibn Hamam, O Allaho poslaniće, jel ti teško da ponoviš to još jednom? Pa poslani ponavlja. Pa kaže, Omer, o Allaho poslaniće. Znači samo da poginem, odmah ulazim u džennet. Kaže, jeste. Samo da pogineš, odma ulazim u džennet. Odmah ulaziš u džennet. Pa je sukao, Omer, šta mislite šta je sukao? I sukao je svoj braćo i doručak, i ručak, i večer. A to je bilo njegovi sedam datula pa je počeo da jede brzo, pa bi pojeo jednu, pa drugu, pa trešu, pa je zastao. Pa je pogledao u one datule i kazao, valahi, ako bi ja živio da pojedem ove još četiri datule, to bi se plaho duljlo. Pa je bacio datule, jer se približio njemu dženne, to ga osjeti. Zbog čega? Zbog imana koje ga nosi. To je, to je ta veza. Znači, sad odjednom osjetimo da ima Da, da ga nešto privlači. Privlači ga džednet. Jer iman i džednet se uklapaju jednu udrugu. Pa je bacio datule. Utrkavo međunevjevičke redove. Ubijao dok nije uboden kopljem. Pa kada ga je ubuo muši kopljem. Kazao Fustu Birab Bilkeabe. Pobjedio sam gospodara Mikjabi. Pa ovaj muši kostu bez teksta. Ubuo ga. Čime ovaj pobjedio? Pobjedio je zbog toga što je tak vidio da je od njegovog takvaluka bilo velike koristi. I zato Allah Đarašanu kaže uzli Džennet se približava dolazi do bogobojazni približava im se i zato bogobojazan čovjek nekad osjeti u namazu može zaplakat u iskušenje može zaplakat osjeti miri dženneta osjeti dobrotu onoga što Allah Đelešanuhu priprema svojim odanim robojima. Dalje, draga braću, nemojte, mislite u džennetu da je samo što mi zaradimo. Allah Đeleu Aala će u džennetu ljudima napominjati i davati im duple nagrade. I nekom više od toga znajte da će najveći fukara u džennetu Imati koliko svi vladari na Dunjaluku. I deset puta više od toga. I kad to sve dobije, onda ćemo mu Allah Želešanom ukazati šta misliš moj robe, bil mogao i ovoga. Ne može čovjek više da mu nampade na, na, na, na njegovom mozak da dođe ništa. Ne može više da poželi. Ne zna šta ima više. Pa ga Allah Želešanom napomini. I zato, draga moja braću, potrudimo se da ugradimo svoja prsa takva luk koji je ahiretska hrana. To je ono što nosimo na Dunjaluku i nosimo sa sebom u džennet. Dalje u džennetu braćo imaju hladovi koje je Allah Đelešanu pripremio za svoje bogobojazne robove. Pa kaže Innal mutaqina fī dhilāli wa ujūn wa fākiha mimma jash volu ashrabu bima kuntum za bogo bojazni imaju hladovi ispod koji ili u kojima su izvori i razno voćno voće koji god zažele jedite i pijte neka vam je prijatno zbog onoga što ste činili draga moja braćo vallahi Ono što ja danas vidim kod ove sahve i ovoga buđenja, mislim da nam podhitno, prioritetno treba ova stvar. Ona će smiriti nas i dati nam da nam ova vjera koju smo, alhamdulila, kako, ko na svoj način prigrali, da nam bude slatka i lijepa i prijatna, zato uživajmo u svojoj vjeri, a nećemo dobiti ovaj stepen takvaluka dok ne uđemo u Allahu vjeru potpuno jer Allah daje tek onome ko dobro zagrli vjeru da osjeti onda slast nakon svega toga ja Allaha Đelešanu molim da nam u našu vjeru da nam da takvaluka da budemo bogobojazni da budemo oni koji će biti plijen za srca drugih ljudi Da vide da mi nešto posebno nosimo. Jeste, čudni smo kada izgledamo, čudni smo za ljude, ali neka bude ono što nosimo u svojim prsima privlačno za ljude. A to je takvaluk. Molim Allaha Đelešanu da nam ovaj život ukrasi islamom i da nam omogući da budemo smješteni u dženevske vrtove i da budemo... و من اولي الذي يجوات الجنه الكريمه اقول احاول هذا واستغفر لكم استغفروه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته للماد الفهلا والليل فيه وهن الرحيل يشد وقرا فالغلال والنجم يب Aktivna islamska omladina link snudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043-732-601-865. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tri> والليل فيه وهن الرحيل يشد وطافا الهلال والنجم يبدو كالسراط تراقصت في الذبال والصفى ياقوت في جو انلال والنور من